Belső közlés. Tal és szöveg elsőkészből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.

Szeretettel köszöntöm a mai vendégünket, Szélesi László, irodalomtörténészt, írót, kritikust, tanárt, és ahogy megszokhatták, részben hozott egy rövid próza részletet, illetve azokat a zenéket válogatta, amelyeket a műsorunkban majd hallhatnak. Tartsanak velünk, én Marton Éva vagyok.

Szóval nagy szeretettel köszöntelek, és rögtön a kérdés, hogy mennyire sorrendiség most, hogy megjelent a negyedik kötetet, hogy íróként definiálod magad, irodalomtörténészként, tanárként, hiszen hosszú ideje tanítasz is, ami számodra nagyon fontos. Egyáltalán van-e értelme ennek a sorrendiségnek, miközben azt látom, hogy azért egymásból nőnek ki. A te munkáid, vagy legalábbis a könyv az nagyon erősen táplálkozik mint abból, ami

korábban volt? Hát a nagy az azt mondta, hogy mindenkinek legyen civil szakmája, ahol, ahol a pénzt keresi, úgyhogy én tanárként keresem a pénzemet, és egyre inkább uh, írónak tekintem magam, vagy, vagy mondjuk úgy, hogy üdvösségeim, üdvösségem tétje ez az íróságra, íróságra került át ez a, ez a csomag. Úgyhogy talán ez a legfontosabb most a számomra.

Volt egy olyan pillanat, amikor így a határa nagyon érzékelhető volt ennek, és hogyha én húznám meg ezt a határt, azt gondolom, hogy ez egy fontos pillanat volt, miközben játék is volt, hogy álnéven kezdtél el publikálni, tehát a Kanetti Norbert, amivel aztán majd egy későbbi könyv játszik is, vagy későbbi több könyv is játszik. Az mennyire volt még annak a bujócskának a része, hogy vagyok is író, de még nem fedem fel a titkaimat?

Hát igen, írtam ilyen korainak nevezhető novellákat, elbeszéléseket, zsengéket, amiket a barátaim sajnos megjelentettek irodalmi folyamatokba, de könyv, is Istennek nem lett belőle. És akkor valahogy úgy gondoltam, hogy külön lehet tartani a név által a, a todóst meg, meg az irodalmát, és akkor a név egy ideig működött, aztán a név eltűnt, fiktív figurává változott, és most már...

Most már azonos vagyok önmagammal annyira, hogy, hogy a regényeim szok a saját menni jelennek meg. Ez a fikció, ez nem csak a névben fontos, hanem minden munkádban egy nagyon erős szál. Tehát, hogy miért fontos az a fikció, ami ott van a harmadik hídban, ami ott van ebben az utolsó nem regény, de mégis fontos részben irodalom, történeti részben szép irodalmi művetben, és ott van az első regényedben is.

Hát szépen lassan épült ez le a, a könyveim során, és most a legutolsó munka, amit létrehoztam, az a betegségemről szól, és ott kifejezetten az volt a célkitűzés, hogy ne legyen benne fiktív elem. Csak hát ugye nagyon nehéz ezt, nehéz ezt elérni, mert tényleg nem a nyelv rendje, az nem olyan természetű, mint a valóság és nehéz, nehéz volt ezt, ezt fedésbe hozni

de épp, épül ez lefele, hogy ezután mi jön, azt most nem tudom. Ez összefüggésben van avval, hogy a betegség az egy sokkal erősebb metafora, hogy ott a fikció maradjon? Tehát, hogy a betegség mennyiben ö, mozdította ezt hátrább a fikciót? Ö, nem, nem éreztem metaforikusnak egyáltalán ezt a dolgot,

hanem úgy gondoltam, hogy ez, ez ugyanolyan anyag, mint bármi más, amit, amit felszoktam dolgozni. Ö, nem, nem, nem volt ilyen ereje, mint ahogy a, a, a halléktalanokról szóló könyvemben is úgy próbáltam foglalkozni velük, hogy ne jelentsenek semmit önmagukon kívül. Tehát itt a, a betegségnek metaforikus ereje, vagy olyan, ami ezt leépítette volna, olyan nem volt, vagy nem vettem észre.

A nejelentsen semmit önmagukon kívül az leginkább arról szól, hogy ne legyen sajnálat, ne legyen részvét. Nem, hanem hogy a, a hajléktalanokat mindenféle,

nyelvekben megpróbálják megközelíteni. Tehát, hogy mondjuk... Mármint a kívülállók, akik a kívülállók, kívülről látják, igen. és valamilyen módon viszonyulnak, azok más és más nyelven próbálják leírni, vagy megközelíteni. Igen, vagy, vagy úgy viszonyulnak a hajléktalanokhoz, mint ahogy irodalmi szövegekhez szokás. Tehát, hogy mondjuk homószácernek nézik a hajléktalant, vagy, vagy olyannak, aki gyógyít, vagy akitől el kell fordulni, vagy oda kell fordulni hozzá

és ezeket próbáltam elkerülni. Én nyilván nem lehet, hogyha az ember használja a nyelvet valamilyen módon, de hogyha már észrevettem, hogy van valami értelmezésem, akkor azt igyekeztem lebontani, hogy ott maradjon ez a nehezen vizsgálható felület, ami, ami egy hajléktalan. Mert hát lássuk be, hogy zavaró figurák el akarják venni a pénzünket, rájesztenek a gyerekre. Nem tudjuk őket megvizsgálni, nem tudjuk úgy nehéz volt

megajándékozni az embereket azzal az élménnyel, hogy ők közel vannak ezekhez a hajléktalanokhoz, és hát ezen dolgoztam. A milyen vizsgálat meg hiszen az nagyon fontos, hogy akár, hogyha írókról szól a te műved

azt előzetesen, bocsánat, de szettlészed és minél több tényanyagot gyűjtsél ki egy városnak a szerkezetéről, múltjáról, és nagyon sok információt szedtél össze a hajléktalanságról, hogyan, hogyan szereztél több tapasztalatot, mint amennyi egy emocionális, tehát mennyire mentél közel.

Hát ugye, ha nem jó a kép, akkor nem mentél elég közel, hát remélem, hogy elég közel mentem. Van egy barátom Szegeden, aki pártfogó felügyelő, és ő eljár abban a társaságba, akik a hajléktalanokra vigyáznak abban a városban, és beajánlott engem is oda. Körülnéztem, és szépen lassan végigjártam az összes intézményt, ahol foglalkoznak velük,

ezek szakemberek, tehát szakdolgozatokat írtak, nem tudom, 5-10-20 évvel ezelőtt. Nagyon érdekes volt, elmentem, ha hazamentem ittem egy kis viszkit, mert azért ezek nagyon, nagyon fölkavart az anyaggyűjtés. Főként, főként mondjuk talán az, amikor a, ugye a párokat külön választják. Amikor a női szállón voltam, azért az, az elég, az elég borzasztó. Úgyhogy egy ilyen egy évet töltöttem.

Olyan havi, havi egy ülés volt, ahol úgy összegyűltünk, és minden hónapban elmentem valamelyik intézménybe, és utána már csak azt az időt kellett megvárni, amíg, amíg az ember ezt nagyjából elfelejtés, csak a jegyzetek maradnak, és akkor kezdhettem elírni.

Tehát ez annyiban különbözik a tudományos anyaggyűjtéstől, hogy el kell felejtened, vagy le kell szorítani olyan mélyre, mint, mint, mint a te saját régebbi tapasztalataid bármiről. Mielőtt tovább beszélgetnénk, hallgassunk meg egy zenét, Billy a Soul Sister című számat, és akkor itt folytatjuk.

Ezen után sok tovább a beszélgetést a vendégem Szilasi László, és a legutóbbi, a Harmadik Híd című regényednek a előtapasztalatairól beszélt. És nagyon izgalmas maga a cím is, hogy mitől híd és mitől harmadik híd, hiszen annyi mindenre utalhat ez a híd, hogy mi mindent köt össze ez a híd, mit köt össze

összekötheti a, a szörnyűséget, meg a reményt, egyáltalán, hogy, hogy létezik egy ilyen harmadik híd, vagy pedig a fikció meg a valóságnak egy ilyen fontos eleme, ami a kettőt összeköti a te világodban. A magvető szerzőjének tekintem magam, és a magvetőnél mindig úgy gondolják, hogy ők jobban tudnak címet adni, mint én. Lehet, hogy ebben igazuk is van.

És ők olyan címeket szeretnének adni, amik levetetik a könyvet a polcról, és ennek volt egy címe, amit én találtam ki, el sem mondom, de akkor megkérdezték, hogy előtte mi volt a címe, és az előtt mi volt a címe. És akkor, amikor eljutottunk idáig, akkor nem kerestek tovább. Tehát a címe ez lett, Szegeden pedig nagyon bájosan csak két híd van, de most már építik a harmadikat, és ennek örülnek azok, akik olvasták a könyvet.

A te előző címed azért a tekintetben fontos lett volna, hogyha jól tudom, az egy bibliai utalás lett volna, és akkor az egy újabb ízét vagy egy újabb terepét hozza be a te munkáidnak, hogy mi lett volna az a cím, ami esetleg túl nehéznek, vagy kevésbé ö, olvasó tekintetet fölkapott címnek ítéltetett.

Én ezt jobb címnek tartom most már, mert ugye ebben nincsen semmi. Tehát, hogy tetszőlegesen kitölthető felületet kínál, hirám ilyen lett volna a javaslat, amivel én ezt a szöveget leadtam a kiadónak, és akkor a szerkesztők és Morsányi Géza átgondoltatták ezt a dolgot. Ez, ez talán jobb cím. Visszatérve egy kicsit oda, hogy a te első könyvedés talán, mint hogyha lehet, hogy rosszul tudom, de lehet, hogy nem, hogy annak lesz egy folytatás. A Német írtatok

egy nagyon izgalmas én nem is tudom levélpárbeszéd, hogy milyennek a műfaj ami aztán könyvé lett, amit egy folyóiratban indítottatok el Német Gábor játéka volt kezdetekben amelybe aztán téged is belevont és hogy fiktív

levelek születtek, amelynek azért meg is van egy nagyon izgalmas története. Hát nekem nagyon érdekes volt, hogy a Magyar Naplónak volt a próza szerkesztője, akkor a Gábor, és hát ott sok érdekes szöveg megjelent akkor, mondjuk például a pulóver színű elbeszélés, ami akkor szerintem megnyitott egy korszakot, ami aztán nem következett el. Mindesetre a Gábor ott jelentette meg a saját leveleit, és már hét, hét megjelent, amikor szólt, hogy hát most már ne várjak tovább, hanem próbáljuk megválaszolni.

Neki, vagy valahogy. De ez tök egyértelmű volt, hogy ez fölkérés, keringőr és neked szól, hiszen bele voltak rejtve olyan nagyon erős igen, kézjegyek, igen. amiről neked tudnod kellett, hogy te vagy a megszólított. Igen, igen, tehát úgy gondoltam, hogy nekem szólnak ezek a levelek

de valahogy olyan furcsán találtam hogy mi van, hogyha nem, és akkor elküldöm, és kinevett, de egyértelművé tette ezt a dolgot, tehát ott már nem volt kétség, és akkor egy ideig írtuk őket együtt, és a végén pedig én néhány levéllel, vagy néhány szöveggel behoztam a lemaradásomat, és akkor ez alkotja ezt a ké készregény című korpuszt, ami végül 2000-ben jelent meg,

és akkor mostanában ugye, fokozódik a helyzet a könyvkiadók körüli küzdelmekben, és akkor a kalligram meg a magvető ezzel is tudná jelezni, hogy mi folytattuk ezt a könyvet

a figuráink megöregedtek és egy másik szöveggel zárják le az életüket, meg ezeket a történeteket. Úgyhogy erre várunk, állítólag a könyvfesztiválra várható ennek a könyvnek a megjelenése, de majd meglátjuk. Van szóval a Kanetti Norbert, erre rímel a Német Gábor által adott másik állnép, de a Kanetti visszatér a teregényedben, mint alteregó. Mennyire fontos, hogy megjelenjenek ezek az alteregók? A te a

te személyed ott legyen. Tehát mindig van egy ilyen visszapillantó tükör, amiben magadra is reflektálsz. Igen, a Szentek hárfájában valóban van egy, egy, egy Kanetti Norbert nevű elbeszélő, és hát a Poletti is jó név. Amit, ez a Német Gábor féle a Poletti. Amit a Német Gábor talált ki nekem, de nagyon, nagyon szeretem ezt a nevet. A Kanettival úgy voltam, hogy ez, ez muszáj lesz eltemetni.

Tehát, hogy a Kárfájában van egy, van egy olyan jelenet, amikor, amikor egy, egy, egy templom nem ott van, ahol a valóságban, és akkor végén áthozatom egy teherautóval a valóságos helyére ezt a kis evangélikus templomot, és hasonlóképpen kellett a kanetit eltemetnem, hogy ne legyen, ne legyen útba, és úgy gondolom, hogyha a készregény tényleg most folytatódik és befejeződik, a, akkor a

és is el fog halálozni. Miközben azért a harmadik hídban, hogyha nevesítve nincs, és az ember azt gondolja, hogy te magad is ott vagy. Tehát abban a nyitóképpen a, hiszen kezdődik a regényavval, hogy egy érettségi találkozó, és azt gondolom, hogy abban a érettségi találkozós fiúk közötte is valahol ott vagy, akik ö, tizen év után találkoznak, és valamilyen módon mindenki elmeséli a maga életét.

Hát igen, a, a vonatkozások és a fikciózók nagyon érdekes viszonyban állnak egymással. Ezt az érettségi találkozót, ezt megírtam előre. Tehát az, ami ott meg van írva, az nem. Akkor még nem történt meg. Akkor megírtam, hanem figyelmeztettem az osztálytársaimat, hogy esetleg meg úgy látják, hogy benne vannak a regényben, akkor nincsenek benne. A korábbi a szöveg

mint az én valóságom És Ráadásul Békés Csabá játszódva még, igen, miközben igen. maga a harmadik íd a Igen, igen, igen, bár hát ugye néhányan azért csak hazatérnek a, hazatérnek a végére, úgyhogy körülbelül ezzel ez, ez a helyzet, hogy nem, nem mertem, vagy nem, nem merítik ki egymást a vonatkozások és a fikciós mozanatok. Van benne nyomozás, van benne, ami a

többi könyvben is van. Van benne egy, a nagyon erős szál, a hajléktalan szál, de mégiscsak van egy reflexió arra, hogy mi történt abban a generációval, akik mondjuk a 80-es, 90-es évek fordulóján váltak azzá, amivé, vagy nem váltak azzá, amivé. Tehát valamilyen módon a rendszerváltásnak egy nagyon izgalmas visszaszállazása, vagy lenyomata is. És abban a pillanatban azt gondolom, hogy ez a te generációd is.

Igen, ezt, ezt szerintem még nem írták meg. Tehát számos olyan műalkotás van, ami bizonyos témák tárgyalását már fölöslegesé teszi.

Az én generáciumnak rendszerváltós tapasztalata az nincsen megírva, és megérintettem valamennyire. Mert hogy meg van írva az, akik akkor eszmélnek, de mondjuk a te generációd vagy az én generációm, akik mondjuk akkor kezdtek el dolgozni, akkor már egy huszon évesek voltak, akik már talán családdal rendelkeztek. Ez egy sokkal csalódottabb generáció, hiszen sokkal többet veszített,

It, Hiszen én... a regény pont arról szól, hogy ki mindenki veszítette, el azt, amit 89-ben még bizalomként megszavazott. Hányan tűntek el, haltak, megsüllyedtek el, lettek betegek, váltak hajléktalanná? Hát nem mi jártunk a legrosszabbul, de abból a könyvből talán kiolvasható, hogy

miért nem vettünk részt a privatizációban, vagy miért nem lett politikai hatalmunk, vagy sok pénzünk. Tehát, hogy a, a biztonságra neveltek minket, nem a szabadságra is, különösebb fájdalmak nélkül maradtunk ilyen csendesek szerintem. És akkor következzen egy következő zenei részlet, Vigye Veszeltovtól a Change című dal, utána visszajövünk.

Mm-hmm.

Azonai után ismét uh, itt a stúdióban Szilási Lászlóval beszélgetünk. Nagyon különleges zenéket hoztál, vagy nekem különleges, mert hogy én nem nagyon ismerem, vagy most hallottam őket először. Kik ők miért fontosak? Hát a Billy Larkin és társasága, a Billy Larkin és a de delegátusok, a küldöttek, azok a postbopnak egy ilyen rövid életű zenekarra voltak, és nagyon szeretem a

vidámságukat, hogy, ne, hogy már az élet, az ne legyen szép. Bugge Vesseltoft jelenkorban élő jazz muzikus komoly zenei iskoláztatással, és aki összehozta a potmétereket a klasszikus jazz -zel. és Nils Petter Molvájer Molver, az pedig

Hát nem nagyon értek a zenéhez, de úgy látom, hogy ő fúj valami fémes hangszert, és közben hatalmas üreges fa-dorongokat pifölnek, és van benne egy olyan energikus melankólia, ami nekem nagyon sokat jelent. Én meg pont azt gondoltam, hogy fontos számodra a zene, nem csak azért, mert ugye a szövegekben jelen vannak, akár a harmadik hídban a hegedűs,

Péter a robot, akár azért, mert hogy a ritmusa a könyveidnek az nagyon fontos. A, miről még nem beszélgettünk, a, amíg másokkal voltunk, az kimondottan, és ezt többen meg is írták, hogy egy zenei szerkezetre is valamennyire

hajasztát, hogy van egy ilyen nagyon szép triptihom, vagy van egy olyan három tételből álló szólam. Tehát, hogy, hogy erős az érzékenységed arra, hogy zeneritmus összhang, harmónia. Hát sokat hallgatok zenét, de nem, nem nagyon értek hozzá. Itt pedig ezt a valóban jól értelmezhető ez inkább azt hozta létre, hogy megpróbáltam elkerülni a

a happy endinget, tehát nehogy már valamelyiknek jó legyen a vége. Mert? Mert valahogy ez, az szerintem az olyan hazug, hazug dolog, vagy ritkán igaz, hogy valaminek jó a vége. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy a Babics az mégiscsak, hát az lett a vége, hogy csak lefordította a Dantét, de aztán úgy láttam, hogy nem annyira. De nem is annyira szomorú, Tehát először csak ezt az egy kis regényt szerettem volna megírni,

aztán megkeresni a jókajt, ez úgy gondoltam, hogy az biztosan elég szomorú lesz. Vagy ha nem, akkor nagyon vidám azzal, hogy... Vagy legalábbis bocsánat, olyan élethelyzetbe rakjuk őket, ami mindenképpen keser, hiszen nem az életteli korszakukat mutatod meg a sikerben jó pillanatokat, hanem mindenkit belehelyezel egy olyan pillanatba, amikor nagyon erős a kínlevése, amikor éppen valamiből kiesik.

Igen, vagy hát beesik be valami, mert ugye minden három esetben az történik, hogy eljut a művészethez. Mert is mégis csak egy tanáremver volt, a Jóka egy újságíró féleség, és hát ugye a besenyei és egész életében írt ezeket a végtelen unalmas filozófiai dolgozatokat, mire a végén eljutott a Tariménezhez. De valahogy sehol nem találtam, se a szomorúságot, se a vidámságot is, hogy tulajdonképpen ennél összetettebb a dolog. És erről talán sikerült egy

egy számomra addig ismeretlen nyelven mondani valamit. A jókai, aki úgy állhoznát közel, hogy ennek előtörténete is vannak, hiszen jókairól több mindent írtál, de mégis azt gondolom, hogy ha így nem akarok egy ilyen kényszerpályát az alteregókkal, de mintha Babics egy erős alteregó lehetne. Hát nem így éltem meg írás közben, hát most igen, ezt sokan mondják.

A besenyei közelebb állt hozzám, amikor írtam. Jókait, nem tudom megítélni a PSD értekezésemet annak idején róla írtam, sokat tudok, talán túl sok. So, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy annyira túl sok, hogy, hogy pont ez a személyes része Ugyan, részel, ami a mm, besenyeiben Igen. meg a babicsban ott van. A besenyei személyesebb, vagy izgalmasabb, vagy kedvesebb, a, vagy emberibb?

A falun, a falun élés ez valahogy, mm -hmm. meg hát ugye oda el lehet menni. Tardonán nem voltam még, ahol a Jóka élt, viszont tudom, hogy milyenek voltak az erdei, erdei útjai, tehát lehet, hogy akkor találtak ki az egész életművét. A, hát ugye a Babicsot meg ott ezt, na, azért bele van rajzolva a városba. Hát oda van festve a házfalakra, meg a versei kint vannak az volt régi albérlete előtt, szóval azt is tudom, de talán a besenyen járt, hozzám a legközelebb.

És hát eléggé közel került hozzám a kisregénynek a műfaja, aminek csak a nevében szerepel a regény. Egyébként egy ilyen vidám kis dolog ellentétben a, a regények néhol felelhető nemes unalmával. Etvűdök, hogyha már a zenéről Hát igen, ]ől. igen, igen, valami olyasmi.

Hoztál nekünk egy szöveget, és akkor megkérlek, hogy azt olvast föl nekünk. Hát ez az új regényemből származik, ami a betegségemről szól, és ez az előtörténetek, hogy előjelek című résznek az eleje. Nem mondhatnám, hogy lettek volna fenyegető előjelek, de az is lehet, hogy voltak, csak nem ismertem fel őket, akkor még nem létezhetett az a pozíció, ez a visszapillantó, értékelő helyzet,

bármely apró eltérést, különleges vagy szokatlan testi megnyilvánulást a rangja és jelentősége szerint értékelhetett volna. Ha meg is mutatta magát valami, nem lehetett igazán látni, a szólt is hozzám nem lehetett igazán hallani. A munka örömtelen lett, annyi bizonyos, lassan elkopott a lust, utólag belátható, rád szigorodik a formát adó napirende, már nem örülsz annak, aminek korábban igen, úr rá lesz rajtad az anhedónia,

Korábban mindenféle fáradtságot egy ellenkező irányú elfáradással orvosoltam, túl magad ás, de megszűnt az öröm, öröm nélkül élni pedig nehéz. Magne b 6 próbálkoztam, meg az agyserkentő immunerősítő és antioxidáns hatású ginkobilóbával, a kínai csodafas varázsos levelei nem értek semmit, az az igazság, a február, a hónapok novembere várhattam tovább az életmentő tavaszt.

A vekkerek különös szerkezetek, mechanikájuk miatt nem alhatok többet 12 óránál. A felhúzós ébresztő órán hiába állítok ennél hosszabb alvási időt, 12 óra múlva bizonyosan megszólal a csengő. Ez a gimnáziumi idők alatt hétvégenként néha gondot okozott, a gyerekek megszületése óta azonban minden reggel fél hétkor ébredek, megiszom fél liter langyos vizet,

Beveszem a gyógyszereket, mosdó, aztán fogmosás, kitanultam a rendszert, végighaladok a felső, majd az alsó fogsoron, három perc az egész, mire a végére érek, már fel is ébredtem, zuhany, borotválkozás illatszerek. A rosszul lét előtti fél évben azonban megbillent a rendszer, váratlanul émeigések törtek rám, villámgyors hányinger,

előkészítés nélküli öklendezés, nagyon mélyről indul, összeszorítja a gyomromat, hatalmas erővel lök, taszítja kifelé a benti tartalmakat, néha feljön a langyos vízzel higított gyomorsabb, visszanyelem, nem, nem akarom a koaxilt újra bevenni, ráhajolok a mosdóra, próbálok halkan ki, kínlódni, suttogva káromkodom, a gyerekek még alszanak hat vagy hét hétlöket."

Lassan véget ér, nézem magam a tükörben, a szemem könnyes, hangosan ziháluk, ám az émeigés kitart, a fogmosásnak vége, hosszan öblítek, jöhet az antibakteriális liszterin, a savanyú szájszag mégis megmarad, minden nap ezzel az álhányással indul.

Reggelente elolvasok egy-egy verset a Bibliából, jobb, mint a napi sajtó. Nálunk reggeli dicséretnek hívják az eféle szövegeket, elolvasod, próbáld megérteni, egész nap feled lehet hordozható meditációs objektum portábel haza. A példa legyen most az, amire utolsóként emlékszem, Mózes 3. könyve, 13. rész, 23. vers. Ha viszont megmaradta, fehér volt a helyén, és nem terjed tovább, akkor gyógyuló fekély az,

Mondja ki róla a pap, hogy tiszta.

A napi textust régen csak egyszer olvastam el, aztán a kétszeres olvasás lett a rend, aztán a négyszeres, jött a nyolc, itt már éreztem, hogy ez nem teljesen egészséges, van benne némi kényszer, túl sok a rituálé, tombol a cvang, levittem az olvasási számot négyre, nem kevésbé kényszeresen, és aztán az értelmezés. Miért fehér a folt? Miért nem terjed tovább gyógyuló feké? Miért a pap mondja ki? Miért? Tiszta. Csak azért, mert nem terjed

rátelepedett a napomra a szöveg, birtokba vette, újra és újra előbukkan, néha elkéstem, visszatartott az olvasás, szétesett a figyelem, szétrobbantotta a szükségszerűnek látó, de nem, látszó, de nem szándékolt koncentráció, mivel foglalkoznál, ha nem az időségeddel. Az pedig az interpretáción túl lakik. És ehhez még a fékezhetetlen dürohamok,

Kiabálások a szeretteimmel, leordítom a lányai arcát, miért nem tanulsz, letépem a fejedet, bekenem disznózsírral és feldogom a seggedbe bazd meg. Ütöm az asztalt, ordítok, teljességgel dialógus képtelen a viselkedés. Érzem, hogy mindez helytelen, aránytalan és igazságtalan. Magamon is látom, hogy az ember tényleg egy önző, éhes húsdarab, miképp a hernyó telhetetlen, mindig előre mászik, sarap harap.

Képtelen vagyok megállítani az agresszív folyamatokat, valami fék mindig hiányzik, a haragom előtt mindig zöld a lámpa, akadálytalanul rohan tovább.

Vezetem az autót, az anyám ül benne, vele is ordítok. Nem beszélhetsz így velem, nem beszélhetsz így az anyáddal, nem beszélhetsz így egy 80 éves emberrel. Aztán eltelik negyed óra, én meg kérhetem tiszta szívből a bocsánatot. Ez is előre idegesít, de igen, rohadék már, hogy ne beszélhetnék. Bűnösök vagyunk te is, én is, a férjed is, az én apám. Bűnösök a nagyszülők, bűnösök vagyunk mindannyian.

Szilási László készülő regényéből hallottunk egy rövid részletet, és utána pedig Nils Petter Molvájertől egy rövid zenét. Ha már rövid, akkor mi is egy rövid időre visszajövünk. Nagyon kemény lehet a tajléktárság,

Talanoknak az életét sorsát megmutatni, <gül> annál talán csak az keményebb, amikor az ember magát teszik ki ennyire messzelenül. Tehát mennyire nehéz az embernek magáról, meg a betegségről írnia. Nem jelent egy speciális nehézséget.

Tehát én úgy gondolom el valahogy, hogy az embernek vannak különböző anyagai, amiket meg lehet írni, és a megírás az nagyjából úgy áll elő, hogy föltesszük neki a kérdéseinket ennek az anyagnak, vagy hagyjuk a, az anyagot szóhoz jutni. Tehát ebben az értelemben ez ugyanolyan, a betegségem ugyanolyan anyagtermészetű valami, mint bármi más, amit eddig, eddig megírtam.

Hát persze, csak az ember sokkal inkább a középpontba kerül. Igen, de az, az pedig, hogy, a, hogy én lennék a középpontban, ez pedig nem, nem zavart, nem a hiúság miatt, hanem a, az úgynevezett valóságban föltalálható énem, meg a szövegből kiolvasható énem, azok, azok rendkívül távol állnak egymástól minden igyekezetem ellenére. Tehát annyi az áttétel, hogy ebben a figurában már nem ismerek arra magamra, amelyik valóban öklendezett

reggel a fogmosás után. Itt kerül a legtávolabbra az én? Tehát, hogy ez a távolság, ez mindig ott vannak ezek az ének, tehát, hogy mennyire távolít egy ilyen szöveg, amiben az ember csak nagyon közel van, mert érintett? Hát, az biztos, hogy ez nagyon eltávolítja az embert, és így ebben az eltávolításban mégis úgy uh, jobban látod magad. Tehát, hogy ez...

Tükör? Ezek... tehát egyfajta tükör -e a jobb hallátáshoz. Vagy, vagy többféle tükör, mert ugye mindig azt mondják, hogy, hogy a könyvek azok legyenek olyan, ugyanazon a hangon megalkotva. Tehát, hogy legyen egy ilyen branded, nem? És akkor én meg úgy gondolom, hogy minden problémához talán másik nyelvet kell találni. Nem igaz, hogy

minden probléma, minden anyag föltárására alkalmas ugyanaz a nyelv, és akkor inkább ilyen különböző tükröket mondanék, vagy engem ilyen élménnyel ajándékoznak ezek meg. Hogy az olvasót milyen élménnyel ajándékozzák meg, azt meg nem, nem tudom még előre behatólag. Azt mondtad, hogy ha definiálni kéne, akkor egyre inkább azt mondod magadról, hogy író vagy, de Igen. közben a tanítás az

az azt gondolom, hogy mindig is nagyon fontos volt, nem csak, mint ahogy te mondod, egy pénzkereseti forrás,

hanem a, az a fajta gondolkodás, ami a tanításban van, nagyon erősen előképei is, több szövegednek, a szöveggel való foglalkozás mindig fontos volt. Nagyon szeretek tanítani, valóban. Tehát, hogy a, az irodalom történész mi volt, az már nem, egész, nem elégít ki minden tekintetben. Tehát valahogy új, úgy látom most az irodalom történetírást, vagy akár az irodalmi szövegek értelmezését is,

hogy akkor használunk valamilyen nyelvet. Ez a nyelv, ez általában nem a mi leleményünk, hanem megörököljük a hagyománytól, vagy, vagy velünk együtt élő nálunk okosabb emberektől, és azt látjuk az irodalmi szövegekben, amit ez a kölcsönzött nyelv megenged látni. És akkor egy idő után úgy gondoltam, hogy talán jobb volna, hogyha, hogyha a saját nyelvem segítségével próbálnám megismerni a

a saját problémáimat, vagy az életemnek a saját problémáit. Vagy... Szóval tényleg most, hogy a Bojtárendre meghalt, azért az halhatatlan mondás volt, hogy ő, ő ugye közép-európával foglalkozik, de hát ez olyan, mintha a hal azt mondaná, hogy a káddal foglalkozik, amiben benárták. szóval hogy... És tudom, hogy az irodalom ezt tudja, vagy számos esetben a nagy hagyomány az jobban tudja, mint én, de hogy mégis a...

Kádamat akartam kapargatni. Egy kiállítást nyitottál meg néhány nappal ezelőtt, ami azért fontos, mert visszakapcsolat a te könyvedhez. A hajlétalanok fotóiból készült fotókiállítás, amit megnyitsz, és azt gondolom, hogy, hát gondolom, hogy azért egyet hívtak, mert összekapcsolták részben a könyvtémáját, meg a kiállítás, miközben folyamatosan a képzőművészet

ott van a te könyveidben, hol névvel, hol utalásokkal, hol képekkel, tehát mindig vannak nagyon erős reflektálások arra, hogy számodra ez egy nagyon fontos terep. Igen, igen. Én hajlok arra, hogy sokat olvassak, de néha azért ezért fölmerül az, hogy hát

Azért összefüggő kulturális élet az csak a nemzet fővárosában van, és ezért igyekezni kell, hogy az ember hozzájusson a képzőművészethez, a zenéhez, nem tudom. Tehát ez, ebben van, van egy, egy ilyen kényszeres mozana. Tehát, hogy azért úgy részesülni akarok a művészetekből, mert az a szép, nem? És itt, itt ezen a kiállításon azt mondtam,

hogy olyan érdekes volna, hogyha, hogyha megparancsolnánk embertársainknak, megkérnénk őket szépen, hogy amikor önéletrajzot írnak, vagy életrajzot, vagy akármit, akkor ne, a, ne az időpontok struktúrálják az elbeszélést, hanem a helyek, ahol éltek. És hogy vajon mi derülne ki akkor? Tehát, hogy a helyek azok jobban definiálják az embert, mint az idő.

És valahogy arra jutottam ebben a szövegben, tehát egy olyan dologra, amit nem tudtam korábban, hogy nem csak a hely nem jobb az időnél, de még az se jobb, amikor nincsen helyed. Tehát azt sem mond el rólad, ugyanúgy nem mond el semmit, mint amikor az időre hagyatkozol rá, és hogy akkor, hogy akkor mi van most? Tehát, hogy valószínűleg soha nem fogunk a, az önmegismerésünk végére járni, bármit találunk is ki.

Miközben te csak helyekkel definiálod magadat. Te definiálod abbal a Békés Csabával, ami más néven, de ott van a regényedben, definiálod. A Szeged nagyon erős képével definiálod, emlékekkel, tehát mégiscsak a hely az egy nagyon fontos, meghatározó pont. Ez az egész térség egy nagyon fontos, meghatározó pont. Hát igen, egy kicsit a...

Az idő egy kicsit kiment a divatból. Szerintem, tehát, hogy, tehát, hogy a hely érdekes dolgokat rejt magában, és az idővel ellentétben a hely azért rejt magában anyagszerűen kész történeteket, és ezek, igen, ezek foglalkoztatnak engem. Tehát lehet, hogy nem eredményesebb az egész, mint az idővel bíbelődni,

de ezek a történetek, amik ott laknak, mondjuk a különböző korokból származó házakban, vagy a különböző korú házak között, mondjuk Szegeden, azok, azok azért érdekesek. És ha nem így tekintünk oda, akkor nem biztos, hogy észrevesszük ezeket. Lehet, hogy az idő kiment ez de nekünk most elfogyott, hogy nagyon szépen köszönöm Szilási Lászl iradalomtörténésznek írónak, hogy a vendégünk volt, hogy szöveget hozott, és az...

Zenéket is válogatta jövő héten Szegő János jönökezt Sirbi íróval, Gábor nevében is további szép estét kívánok. Martonévát hallották. Belső közlés Dal és szöveg első készből A szerkesztő Pályi Márk. Belső közlés